Rondelul unui saltimbanc. Ca -n orice fel de iarmaroc, un saltimbanc, pornit să înșele, scotea lucei din pingele, grădin de flori din cozoroc. Știam că z mofturi și vopsele, plecam și suduiam cu foc. Ca -n orice fel de iarmaroc, un saltimbanc, timbanc pornit să înșele. Plecam și iar veneam la ele. Și ne rugam vrăjiți de joc să ne mai facă flori și stele. Un salt imbanc pornit să înșele, ca în orice fel de iarmaroc. Mă